un lucru minunat, noi vrem mult să-i aducem la Dumnezeu, dar nu știm cât credem noi în Dumnezeu. Nu se poate nimic schimba în viața celor pe care ei dorim să-i aducem, dacă noi mai întâi nu credem din toată inima Ce să se credem. Că Iisus este Dumnezeu. Când spun lucrul acesta, noi trebuie să avem în vedere acel cuvânt care spune, Că pentru Domnul toate lucrurile sunt putințe. Când știu că totul este cu putință la Dumnezeu, aici se poate da mărturia. În viața mea de credință, nu no, frica, îndoiala, teama, grija De ce? Pentru că eu am pe Domnul cu mine orice grijă trebuie să dispără din capul meu, orice frică. Învățăm lucrurile acestea de Scriptură, când corabia, barca, mai bine zis, în care erau mici, și marea era înfuriată și Domnul dormea la cârma, s-au dus speriați la bânsul și îi spune cuvintele să și Doamne mult față că pierim, a vorbit la plural, adică am plăcut cu el. Ce credință putea fi la ei? ei știa că este Domnul. Dar, vedeți, este una să știi că este și totul să nu știi cine e. Iisus liniștit s-a ridicat, acesta, vântul, marea, s-a făcut-o liniște și ce spune mai de Părținând credincioșilor, ei ce-au zis? Cine e? Cine ce auzit Scriptura? Cine este acesta de la ascultă și vântul și marea? Cine este acesta? Dacă ei au lăsat totul și au plecat după el, N-au după cine merge? Cum se -i explică întrebarea care își pun? Cine este acesta de la scurtă? Și vântul și mare. observat de multe ori noi credem în Domnul. Dar credem în Domnul că au crezut ei până acolo, până la furtună. De aia au lăsat totul și au plecat, au crezut că este Domnul. Dar când s văzut în acea primejdie, inima îi s-a dus. După ce Domnul a făcut liniște, Întrebarea lor -a cine este? Așa, Eu gândesc că întrebarea aceasta trebuie să-și fi pus când au pornit după el. Eu plec, dar după cine plec? Știți, fraților, este foarte interesant. Una este să-ți se spună despre Domnul și e alta să o cunoști tu personal. Tu poți să te duci după cineva, din auzite, și Doamne, ai încredere, omul este așa, dar tu nu cunoști. Dar, în încercare, el se va dovedi că ce s-a spus, așa a fost. ce au plecat după el, dar nu știe dar, cine. Dar ce este acesta? de ascultă și vântul și mare. Acolo, le spune Domnul, să i mustră, unde vă este credința? Auziți ce spune Scriptura? Unde vă este credința? Deci poți să mergi după el, poți să mergi cu el și totuși să n-ai credință. Auzi, nu. mergi, ai auzit ce s-a spus, uite așa, bafizi așa, și mergi. Și credință nu -i. Cine o dovedește că nu-i încercare. încercare, credință? Încercarea. Când vine încercarea, atunci vedeți câte credințe ai avut. Sunt bune încercările, nu? Foarte bune. Și atunci poate să vedem cât e de adevărat că eu cred sau nu cred. Știți? Noi citim un cuvânt, în pilda cu sămânța. Deci una a pe drum, alta pe stâncă, una în burien un și una pe pământ bun. Mă opresc la cea cărâtă pe stâncă. Pentru că n-a găsit mult pământ, îndată a răsărit. Deci foarte repede, ceva foarte îmbucurător, în nu? Încercare Și planta s-a uscat. Pentru că n-a avut pământul de ajutor. La prima încercare s-a copit. Și cât? N-au venit cu multă bucurie. Promiteau că însăși tot să fie nemaipă o venit. Și când a vintut o încercare, totul v-a dat peste cap. Iubiții mei, frate, ești astât de minunat să vedem lumea. Îl cunosc eu cu adevărat pe Domnul, îl caut eu pe el cu adevărat, sau să-mi fugim îndeauna la ceea ce îi ochii. Unde sunt mult, unde totul mereu cum așa cum sunt, Fraților, dacă în viața de credință nu se urmărește ce spune Scriptura, nu facem nimic, să știți. Cuvântul acesta este pentru noi în lumina în care găsim învățarea care ne trebuie ca să ne mântuim Sufletul, să știți. Oricine se teme de Domnul, vor fi mântuit acolo când Biblia vorbește. Ferice de cei ce se cred, fericește și pe cei ce se tem de Domnul. Uitați-vă, se va întâmpla un lucru foarte ciudat, că mulți din cei care n-au avut posibilitatea să-și mântui sufletul și îi vom vedea mântuiți, că Dumnezeu este, este scris, este Dumnezeu oricărui bine, așa? Și vom vedea suflete care au stat în biserici, unde s-au vestit Evanghelia, în toată frumusețea și vor fi scoși afară. Pentru că să știți, Dumnezeu privește la inimă. Și aici -a se reflecte cu foarte multă. duși. la David. Omul acesta care a știut că este iubit de Domnul, a fost ales de Domnul. Era copil încă tânăr, când a fost un că a Domnul a mărturisit despre el. Am găsit un om după minima mea. Și omul acesta care știa că este iubit și a fost uns, de tânăr ca împărat peste Israel, a știut mâna Domnului că cu dânsul în, în lupta cu Goliat, a știut atâtea și atâtea minuni și semne pe care Domnul le-a făcut în viața lui și totuși omul acesta, îl vedem în atâtea rânduri în salg, cum el se roagă lui Dumnezeu, nu cumva să fie nepădat, nu cumva să-ți piadă sufletul. Doamne, e spre binele meu că mai mai și mi salmul 119, când vezi ce scrie acolo, te uimești, când vezi câtă sete, ce dorință serbinte, ce gând curat de a nu pierde pe Domnul, cât de mult dorește El ca nu cumva să-L pierde pe Domnul, un om care avea atâtea mărturii în partea lui Dumnezeu, că este nimic. De aceea, noi trebuie să fim cu foarte multă grijă, în viața de credință, să urmărim întotdeauna, să vedem care este voia Lui Dumnezeu. Asta să ne interesează, întotdeauna, nu contează unde ajung și ce mi se întâmplă din fritula acestui lucru, că vreau să fac voia Lui Dumnezeu. Uitați-vă la Mântuitorul. Zice, deci, să fac voia ta, Doamne. Toată viața de 33 de ani și jumătate care a trăit pe Pământ. Ce a înseamnat pentru Domnul? Vin să fac voia ta. Auzi? Mâine, când o să o vedem pe Domnul, Isus, în slavă și o slavă pe care noi nici, nici măcar nu putem să o bănim, că este de mare, dar avem scris în cuvânt Domnul, Dumnezeu a povestit. Ca orice a acelor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, să se plece înaintea Domnului Isus Hristos. De ce toate astea? Pentru că am primit ce? Voia Tatălui într-o lume fără Dumnezeu. Iisus. Și noi suntem chemați să mergem pe urmele Lui. Și noi când Domnul a vorbit despre paharul Lui și mucinicii a zis: da, și noi Domnul putem lua, da, zice, e adevărat că nu veți lua. Auzi, deci Domnul a că nu luăm. Deci soarta Lui va fi și soarta noastră. Este El iubit și noi vom fi bădat. Și ne aflăm și noi suntem de Într-o casă unde ai intrat, dacă ei îl iubesc pe Dumnezeu și tu vei fi iubit, te-ai într-o adunare sau într-o casă unde Domnul Iisus nu este primit, nici tu nu este soarta Mătrii De ce în cuvânt este scris că noi suntem logodit, cel logodit împărtășește împreună ce binele și rău. de ce cuvântul de despre biserică că ea este văzută ca fiind ireasă sau soția lui. De deci, ce? Pentru că noi împărtășim ei exact ceea ce este eu. Domnul Să fie.